Minulescu, trei romanțe pentru mai târziu 1. Romanța automobilului Păzea, păzea că trece în goană, aleargă, vâjie ca vântul și dacă n-ai urechi normale te face una cu pământul El vine drept din arsenalul progresului uman, modern, să te trimea rece narecea absolutului etern Păzea că trece în zbor copilul civilizației extreme și zvârle în aer, trei semnale Trei versuri mici din trei poeme pe care trei poeți deodată în trei orașele-au cântat, un light motiv, trei note scurte cu timbrul galbenului mat. Dar cine poate să priceapă simbolul celor trei semnale Ce conturează în spațiu albe și verzi intenții criminale Păzea că e irresponsabil El are flăcări în artere și te pălește fără veste cu 40 de cai putere Pufnește, zbârnește, se întoarce și lasă în urma lui pe drum Miros albastru de benzină și nori de pulbere și fum S-a dus Adio! Poate acum deja comite alte crime pe când în urma lui se scoală din praf infirmele victime, o hecatombă de cadavre pe altarul nobilului sport, gesticulând cu indignare din drum, iar tu ești primul mort care am înviat și scuturându-ți de praf în soare, macferlanul suspine în urma lui, degeaba te face marți aeroplanul.